Belső közlés Tal és szöveg elsőkészből A szerkesztő páimárk. Márk Belső közlés A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Vári György, jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak! Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy költőt látunk vendégül, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és megismertet bennünket kedvezzenéjével is. A mai adás vendége Mejhírt Anna több, mint költő és író. Verseket, regényt és meséket is ír, de emellett irodalomtudományjal is foglalkozik. Nemrég jelent meg a női irodalmi hagyományról szóló kötet, amelyről még hosszan fogunk beszélni. Ezeken túl az elte tudományos munkatársa, a Trauma és Gender Kutatócsoport vezetője. Egy OTCAP projekt keretében 20. századi női irodalmi weboldalt készít, továbbá az 5K Központ nevű íróiskolát vezeti, ezen kívül tevékeny a szerzői jogvédelem területén is. Ő a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület betű szóval a misszje. Igazgatója korábban hat évig a József Attila kör elnöke volt, 7 éven keresztül pedig egy európai a European Writers Council alelnöke, és bizonyára még nagyon sok mindent kihagytunk, mire a lélegzetvételen végére értem. Szóval vele beszélgetünk a mai adásban, mindenről a nagyon sok mindenről, és ennek a nagyon sok mindennek a az egymáshoz fűződő kapcsolatáról, hogy ezek hogy férnek bele az ő egyetlen életébe, és azelőtt, hogy ebbe belefognánk, rögtön indítunk az első zenével, amelyet ő választott Amy Winehouse Back to Black című dalával. Közlést hallják vendégünk, mennyiért Anna, író, költő, irodalom, történész, Akiről tudni kell, hogy felkészült alapos és az akadémiai tudományosság stílári stílusbeli elvárásait is nagyon fegyelmezetten betartó irodalmákként indult, vagy indult áll. Aztán már viszonylag korán és egyre inkább elkezdett érdekelni, hogyan lehet személyes, tudományos, vagy irodalomértelmező szövegeket írni. Aztán elkezdett foglalkoztatni a szép irodalom később, valamint a női perspektívából megírt női írásmódokat, vagy írásmodelleket kereső azokat újra felszínre hozni, próbáló irodalom, írás is, és az az ember benyomása, hogy ezek a dolgok valahogy összefüggenek egymással, és azt kérdezném, hogy így van-e, tényleg összefüggenek-e, illetve hogy egyáltalán milyen, vagy micsoda a személyes tudomány egyáltalán, mikor ugye azt szoktuk gondolni, hogy a tudomány az mindig valami általánossal foglalkozik, akkor hogyan lehet személyes? Hát igen, összefügg ez a számomra, és egy kicsit a sorrend az nem pont így volt, mert így, mert az elején is érdekelt engem a szépirodalom, csak aztán valahogy eltanácsolódtam, elhittem azt, hogy én eltanácsolható vagyok, és akkor így eltanácsolódtam így a tudomány felé. Valahogy úgy éreztem, hogy így ahhoz, hogy a szépirodalmat csináljon az ember, így egy kicsit több kell, de nem tudom pontosan miért most visszatekintve, meg, tehát most már úgy látom, hogy uh, nyugodtan uh, csinálhattam volna, de akkor így nem mertem. És a személyes tudomány az pedig egy kicsit más dolog, az a, az onnan jött nekem, hogy uh, Olvasgattam ugye mindenféle amerikai szakirodalmakat, és ott létezett egy ilyen personal, criticism nevű személyes irodalomkritika, ami annál sokkal-sokkal személyesebb, mint amit én próbálok csinálni, de mégis ez adott nekem egy lökést az, hogy, hogy egy kicsit a, ezt a nálunk nagyon szigorúan vett tudományosságot próbáljam lazítani és Hát közérthetőbbé tenni, ez nem jó ez a szó, ezt nem szeretik meg, én se szeretem ezt a szót, de én mondjuk az én tudomány eszményemben az is benne van, hogy úgy, úgy kéne tudnom elmondani a dolgokat, hogy azt a, gyakorlatilag, aki olvasni szokott, az megértse, és ne legyen egy olyan szakmai zsargomban írva, amit nem lehet érteni, de ettől ez még tudományos legyen. Arról egy kicsit beszélsz még, hogy hogyan függenek össze a te életedben ezek a dolgok? Tehát ez a fajta kísérlet, vagy stiláris kísérlet, meg nyelvhasználati kísérlet a szépirodalom iránti vonzalommal, hogy ez hogy élet újra, miután eltanácsolódtál? Hát, hát ugye eltanácsolódtam a verseimmel, a, ilyen éves koromban. Nem meséled el, hogy ki és hogyan? Megértem, hát, ha nem. Ö... Hát egy bizonyos körbe járogattam, mellett, oda jártak mondjuk, mondjuk Kemény István, téren János, és nem azt mondták ott az emberek, hogy ezek nem jók, hanem hát olyan kicsit olyan komolytalan, olyan nőjesek, akkor nem kéne ezt egy kicsit olyan komolyabbra venni, de én nem akartam ezeket átstruktúrálni nekem, azok olyanok voltak, amilyenek, és az a vicces, hogy utána a verses x 10 x évvel később ugyanazokat a verseket változtatás nélkül sokat betettem, és akkor már nem tűntek úgy, vagy akkor már egy ki tudtam állni melléjük, de, de akkor abban az életkorban ez így nem sikerült, és akkor ezt így félretettem. És ugyanakkor viszont a, az irodalomtudomány az, az, tehát ott könnyebben megtanulható volt valami, a, amit így csinálni kellett, de már akkor is kiderült, hogy én ezt nem pontosan úgy csinálom, tehát ott se vagyok pont olyan, mint azok, akik a rendes irodalmtudományt csinálják, mert hogy én például nagyon sokszor nem tudom előre, hogy hova fogok kiukadni. vagy le, lehet, hogy a legvégét tudom, csak a lépéseket nem tudom, és akkor volt egy ilyen image a fejemben, hogy egy rendes tudós az így tudja előre, lépésről lépésre, hogy az ő szövege hova fog eljutni, és nem is tekinti ilyen módon szövegnek nekem, meg az is szöveg, tehát nekem ugyanúgy, ugyanazt a fajta kreatív agyműködést használom a szövegeimnél, de az a vicces, hogy nem csak ezeknél a szövegeknél, hanem amiket mondjuk, az elején mondtad, hogy a jog jogkezelőben dolgozom, tehát én azt is az <gül> életművem részének tekintem, amilyen hivatalos leveleket írtam Jakelnökként, vagy itt a jogkezelőben, mert hogy azokban is a kreatív fantáziát működtetem, de ez ott inkább csak azt jelenti, hogy elképzelem azt, akinek írom, és hogy milyen hatást akarok kiváltani. Tehát ott egy ilyen hagyományos vett retorikai, potenciált működtetek mondjuk ezekben a szövegekben, hogy meggyőzőek legyenek. Oké, okay, innen folytatjuk, miután meghallgattuk a második számot, Johnny cash a One című dalt. Is it getting better?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 carry each other carry each other one Továbbra is a belső közlést hallják, vendégünk pedig változatlanul mennyiért Anna irodalomtörténész, költő és író. A legutóbbi könyvetben, amelyről beszélgettünk a női irodalmi hagyományról, felfedez egyfajta mintázatot, amely azt rajzolja ki, hogy számos női író a kortársai körében nagyon elismert és népszerű volt. Aztán az irodalomtörténeti emlékezetből, az antológiából és az olvasókönyvekből mégis lassan kihullottak a a jelenhez vezető úton, hogyan zajlik le ez a folyamat, mivel magyarázható, milyen döntések, vagy milyen megszokások eredményezik, milyen intézmények keresztül zajlik le, és egyáltalán hogyan dönthető el, vagy eldönthető -e, vagy értelmes kérdése, hogy mikor, hogy úgy mondjam, méltányos a felejtés és indokolt, és mikor méltánytalan és indokolatlan, és hogyan lehet kiválasztani egy ilyen könyvnek a szereplőit, miért pont azok lettek, akik. Na, jó, sok kérdést kaptam. Hát miért pont azok lettek, akik? Ugye csináltuk már Kisnaimivel 5 éven keresztül a Rózsaszín szemüveg című kritikai beszélgetés sorozatot a nőirodalmi hagyományról, és ott sokkal több női íróról beszéltünk, azokat választottam ki, akik nekem valamiért fontosak voltak, vagy akikhez így személyesen közöm lett, tehát ugye nagy Nemesnagy szó, Szóbel, Minka, Kosztolányi harmas Irana, és lesz nagy annak. Ez az öt szerző. És ugye a könyvbe a megírás sorrendjében tettem a fejezeteket, tehát nem időrendben, hogy úgy kövessék egymást a szerzők, hanem úgy, tehát ahogy az előző kérdéshez, hogy visszacsatoljak, a személyes olvasás, vagy a személyes tudomány, az ott jelenik meg ebben a könyvben, hogy azt mutattam meg, hogy én, mint mai női író, hogyan találok magamnak elődöket, és abban a sorrendben írtam, ahogyan én közelett ezekhez a a az érdekelt, hogy miért nem ismerjük a női írókat, tehát miért nem tanulunk róluk az iskolában, de még az egyetemen is nagyon kevésről uh, miért nem tud róluk a közvélemények, a szomszédom egyszer megkérdezik, hogy mind dolg, hát mondom, egy könyvben a női írókról, és akkor a női írók, és akkor így mond, hogy, mint a, és akkor kettőt tudott mondani, hogy a Janikowski Éva, meg az Emily Bronté, tehát hogy igen, aki gyereki, meg az angol szászirodalomnak vannak női írói szép számban. nekünk ugye nincsenek, tehát nincsenek benne a köztudatban. És akkor megnézekedtem ezeket a az életutakat, sorsokat, ezeket a történeteket, amiket ezekről a női írókról megrajzolt az utókor, és azt láttam, hogy mindegyik más okból, de mindegyik valahogyan kihullik az emlékezetből. Most az, hogy ez méltányos vagy nem méltányos, tehát nyilván ez egy teljesen szubjektív és valakinek a sérelme, bánata vagy öröme, hogy elfeltődik vagy nem. Ezzel én így nem foglalkoztam, hanem inkább azzal, hogy akkor én viszont írok róluk, és akkor valahogy visszakerülnek egy emlékezési folyamatba. Köszi! Nem sokára folytatjuk innen, menj annál vala vendégünkkel, csak most előtte meghallgatunk egy következő számot, amelyet természetesen szintén ő választotta át, a Chili Peppers Stadium, a című dalet. I'll get what you deserve And this is where Mm-hmm. Yeah. közlést hallják. Vendégünk Mennyhirt Anna, irodalomtörténész, író, költő, és előbb felsoroltuk a legutóbbi ö, könyvednek a hőseit Közülük is van egy főhősöd, annyira főhősödő, hogy éppen írsz egy regényt, amelynek ő a főhőse és Erdős Renének hívják. Az ő életével foglalkozik ez a ez a regényed, és miért éppen ő, úgymond a hősök közül is, a főhős, a személyes életedet érzed vele párhuzamosnak, benne érzed a leginkább a lehetőséget arra, hogy segítsen megszólalni ma egy női írónak, vagy ennél véletlenszerűbb szempontokról van szó, egyszerűen beleszerettél, ő a legjobb regényanyag, <gül> nagyon mi a helyzet? Érdekes, Nagyon érdekes élete volt, és nagyon, tehát azért tud szerintem egy példakép lenni, vagy mint nem csak nőknek, hanem férfiaknak is abban, ahogy ahogyan és ahányszor így módosítani kellett mondjuk az élete irányán, és akkor újra és újra valamit elkezdett, és, és sikeresé vált. Aztán ugye nagyon jó alany azért, mert nagyon érdekes, szerelmi élete volt, és uh, uh, ugye sok ismert férfival volt ilyen vagy olyan kapcsolata, mert csinálónak mondom ezt a. Igen. Pár neved? Tehát Bródi Sándor, ugye az a nagy heves szerelem, aminek a végén a Bródi öngyilkosságot kísérelt meg, és aminek következtében ez erdősrenét a, a korabeli. Hát irodalmi élet kivetette magából, és pedig addig ő egy nagyon-nagyon sikeres szerző volt. Aztán aki a férje volt, az Fülep Lajos, és két gyermekük született, majd elváltak közte barátai között ezt már, hogy az utókor nem tudja visszabogozni, hogy milyen barátság, hogyan, de hogy azért öt, Ötvös Károly segítette, Kis József segítette, Jóba volt, Molnár Ferenccel, és tehát ez az egész korabeli irodalmi életben megjelenik az ő hát nagyon sokat dolgoztam már ezzel a szöveggel, tehát ez így kb. három monográfiát megírhattam uh -huh. volna, hogyha egy ilyen rendes, hagyományosabb monográfia-szerű dolgot akartam volna csinálni, tehát ezt a szöveget, tulajdonképpen mindent, ami kutatható és kideríthető, azokat a részlet, azokat a dolgokat felhasználom, és akkor úgy a tudatból írok fikciót, és ez nagyon nehéz. Tehát ilyen szituációkat találok ki az ismert anyagok alapján, és így haladok szépen. Most pedig be tudod mutatni, vagy illusztrálni mindezt, amit ideig beszéltünk. Szintén egy erdős egy férfiúhoz fűződő kapcsolatáról felolvasol egy részletet a könyvedből, illetve kérlek, olvas fel. <kül> Jó, tehát ez a szöveg, ez úgy épül föl, hogy ilyen időpontok, tehát egy nem nem laplószerű, de hogy van egy ilyen szakadozottság benne, hogy dátumokra épül, és akkor ez az 1902. február 26 Szerda, Budapest rész. Kis József a hét című divatos irodalmi és kulturális hetilap főszerkesztője, Juszuszuf, ahogy a barátai szemtől szembe is, távolabb ismerősei pedig a háta mögött nevezték, népszínház utcai lakásában az íróasztalánál ült a dolgozószobájában. Nemrég esett túl egy kisebb szanatóriumi kezelésen, és most a szanatórium a patikusok és az orvosok számláit rendezte egy dossziéba. Még mindig nem volt teljesen rendben, kímélő kosztra szorult, sokat kellett pihennie, és az életkedve sem tért vissza, és ahogy a számlákat elnézte, még egy ideig nem is lesznek felhőtlen napjai. A Jakab féle liget szanatórium nem volt olcsó mulatság. Azóta meg a Múzeum patika nyúzza le róla a bőrt hetente, még kerülhet ennyibe azokon a semmi kis porokon. A receptet próbáltak is illapizálni, a naponta háromszor beszedett por összetevői érdekelték volna, de az írás olvashatatlan volt. Az beszeg olvashatóan írják oda zémbet magában, de az tény, hogy használ a por, csökkentek a gyomorfájdalmai. A dossziét nagy sóhaja becsukta, és a reggeli postával érkezett levelek után nyúlt. Újabb számla szerencsére nem akadt közöttük, és a kopac közepén ismerős női írással címzett borítékra bukkant. Az örömébe aggodalom is vegyült. Vajon, mit ak Vajon megint akar valamit tőle a nő? Vagy csak kedves soraival őrventezteti meg? Ahogy sejtette, a borítékban a levél mellett egy vers is lapult, Szafó volt a címe. A munkát későbbre hagyom, gondolta, előbb a levelet kezdte olvasni. Nem is kellett csalódnia. Már a megszólításnál átjárta az ismerős jó érzés, ahogy a hiúság önkényeztető ereje visszahozta az önbizalmács az életkedvét. Igen, szeretett mesterem, így kezdődött a levél. Jól esett tudnia, hogy egy ragyogó tehetségű fiatal nő őt tekinti mesterének. Hiába a lerobbant test, ha a szellem messze ragyog, lélegzett fel, hogy az első sorokat is elolvasta. Ha öntől jövök, napokig más a levegő körülöttem, Isten tudja mi ez. Úgy kell lennie, hogy megtelik a lelkem az ön lelkéből kiáradó nagy és szomorú költészettel, és akkor úgy megyek, mintha álomban járnék. Ha tudnám, milyen nagy jót cselekszik velem, amikor ott tart magánál, és megengedi, hogy hallgassam. Én magam nem vagyok költő olyankor, csak egy leány, aki verseket hallgat, és néz ki az ön szemeiből. Közben elrémülök azon, hogy milyen kicsikévé törpülhetnék akkor, ha azok a töredékek a piros könyvben egy napon egészé válnának. De még ez az aggodalmam is gyönyörűség, később, amikor már nem vagyok önnél, zümmögöm magamban a versorokat, amik megmaradtak emlékezetemben, és lassanként megint poéta leszek magam is. Mi történhetett nével? Ilyen fokú rajongásról eddig nem volt szó. Leveleiben az az egy-két éppen megfelelő mértékben hízelgő sor, üzleti ügyeket, vers megjelenések kérdését, honorárium körüli csendes alkudozás csomagolt be mindenkor. Kis József szerette az eddigi leveleket, átlátott rajtuk, de érezte őszintességüket is. Látta, hogy René valóban szívesen üldögél nála délutánonként. Úgy érezte, meg is van ennek az oka az, hogy ő, a nagy költő, tanácsaival látja el a tehetséges fiatal lányt, ezért megérdemli a rajongást. Ő rendszerint a kereveten helyezkedett el, René mellé ült a karosszékbe, és verseket olvastak. Ha kis olvasott, kisé férfiatlan, széles piros szalaggal átkötött, divatos nyomotmintás sejem borítójú füzetéből, René megilletődve hallgatott, csak félénken és illemtudóan kockáztatott meg egy-két megjegyzést. Ha René olvasott, kis, mint egy jó kopó, lesben állt, a hibákat szimatolta és le is csapott rájuk. Húzott René verseiből, mert, ahogy nem egyszer mondta neki, sokszónál többet ér a jól megválasztott kevés. A versek nagy részét aztán lehozta a hétben. Azon nyomban ki is fizette a honoráriumot, úgy adta át a lánynak, mint a cukorkát. elefánton dobozkából vette elő a kerek körmeci aranyat, és a tenyerébe ejtette egy szó mint száz viszonyuk kiegyensúlyozottan őrködött mind az idősödő férfi, mind a fiatal lány lelki békéjén, de nem estek túlzásokba. Éppen azt adták egymásnak, amire szükségük volt, és amit adni tudtak. Mester és tanítványa, támasz és rajongás. Az utóbbi időben már René második kötetét tervezték, amíg a szükségesé vált szanatóriumi tartózkodás közben nem szólt. De mi lelte ezt a lányt, hiszen csupán néhány hét tett el el nélkül, hogy találkoztak volna, és aztán René tegnap előtt újra el tudott már jönni. Slám milyen levelet kapott tőle, és ez még semmi gondolta, ahogy a lapot megfordította, és tovább olvasott. Hallják, a mikrofonnál Vári György, a stúdióban pedig rendületlenül Mennyhirt Anna íróköltő és történész, és természetesen az előbb hallott számot a coldplay től a vivalavid is ő választotta. Az adás elején már mondtuk, hogy te meséket is írsz, és sokszor elmondod, hogy ezeket a kislóra szóló meséket közösen írjátok a Kis fiaddal, ez hogyan zajlik, hogyan kell elképzelni, te társzerző vagy, vagy, vagy te vagy a szerkesztő. Te döntöd el, hogy mi marad benne végül a nyomtatásban, meg jelenőkönyvben a mesékből, vagy közösen rakjátok össze magukat a köteteket is, és egyáltalán mit tesz hozzá a meséhez, ha közösen írják, az miért jó. Ez olyan kreatív írás gyakorlat, mint amiért egyébként is tanítasz az 5K központban, vagy valami egészen más. Hát olyasmi, olyas, mi kreatív írás gyakorlat, és hát én döntem el. Hogy végül mi kerül be a készkönyvbe, de alapvetően együtt csináljuk a mesét, ami úgy néz ki, hogy igazából a gyereknek a hangulatára alap, tehát azon alapszik, hogy őt mi foglalkoztatja, és akkor ez valahogy felmerül egy téma, vagy egy kérdés, és akkor abból lesz egy ilyen képzeletbeli játék, és abból alakul ki egy történet. Tehát, hogy de az is nagyon érdekes, mert nem mint tehát ott se tudom sose előre, hogy sikerül-e rezonálni mondjuk arra az érzelmi állapotra, de egyszer csak van egy ilyen bevillanás, hogy nem tudom, megvilágosodok, és akkor így hirtelen el tudom fordítani mondjuk azt a azt az érzést, vagy azt, amit uh, így gondolok, hogy, uh, hogy mögötte lehet mondjuk a, annak, amiről beszél a gyerek, azt így át tudom egy képé, vagy egy mesévé, vagy, vagy egy ilyen uh, szimbolikus történetté forítani, és akkor utána már így benne vagyok ebbe, és akkor később, mikor már szerkesztőként nézem, akkor nézem, hogy de jé, tényleg ennyire passzol egymáshoz a két dolog, szóval nagyon érdekes egyébként csinálni. Azt sokszor elmondod azt is, hogy a női szereplők ebben a igen. szövegben, hogy ő hangsúlyosan aktív, ő is megy, tevékenykedik, a megoldja van. a dolgait, Aha. igen, a, a, a, és hogy ezek tényleg ennyire fontosak ezek a minták, tehát ez tényleg innen rögzül, hogy nem tudom, Odüsszeusz kalandozik, Pénelópé és így tovább. És hogy ez tényleg megváltoztatható-e ezzel a stratégiával? Szerintem, igen. Tehát az a másik mesek, ami nem, az a vándorlány és az elvarázsolt kisváros, ahol egy uh, lánya hős, neki kell megoldani a gondokat, ő megy kalandozni, és ő oldja meg a helyzetet. És uh, hát ugye az van, hogy uh, amikor a hagyományos mesékben, magyar népmesékben, hát ha megkérdezünk gyerekeket, ahogy én ezt megtettem pont ezeken a kreatív írás órákon, hogy nem mit csinálnak a lányok a mesékbe? Hát várják, hogy mikor jön vissza a királyfi, vagy a szegény ember, vagy a legkisebb, nem tudom kicsoda, milyen fiú ilyen fiú, vagy kimenti őket a sárkánytól, vagy innen onnan tehát, hogy semmit nem csinálnak a mesékbe, és én egy olyan mesét akartam csinálni, ahol a nő intézi el a saját életét, vagy oldja meg. Oké, okay, és most a YouTube-től YouTube a Stuck in a Moment, You Can Get Out Of című dal következik. I'm trying to find a decent mirror a beszélgetésbe kezdünk bele Mennyhért Annával, de miután felsoroltuk, hogy mi mindent csinálsz, még nem beszéltünk Mennyhért Annáról a költőről, holott 2019-ben megjelent egy verses kötetedés, de azóta nem követte újabb, és most mesélted el, hogy azóta is egy regényen dolgozom, mint szépíró, hogy állsz a lírával, mi lesz vele, és ha már erről beszélünk, akkor gyorsan azt is mondd el, még utoljára, hogy hogy állsz a zenével, hogyan hallgatod, van-e valami párhuzamoság abban, hogy milyen olvasó vagy, és milyen hallgató, ugyanolyan koncentráltam, vagy egészen más, hogy néz ki ez a dolog. Hát én nem vagyok egy ügyes zenehallgató szerintem, tehát én inkább csak ilyen hangulati elemként hallgatok zenéket, és azokat is így viszonylag esetlegesen, tehát hogy nem vagyok egy ilyen tudatos, vagy felkészült, vagy nagyon... Viszont szeretek zenét hallgatni, de nem foglalkozom vele különösebben, hogy... Hát azt hiszem, nem is vagyok nagyon igényes, <gül> egy ilyen közepesen... Tílosbeli igény... elköteleződéseid nincsenek? Nincsenek, igazából nincsenek. Tehát én egy abszolút, egy ilyen zenehallgató <gül> vagyok, tehát szintem ennek nincs közel ahhoz, hogy hogy írok verset, vagy mit írok. Hát értem azóta is verseket, de uh, én ezt az előző könyvet is úgy csináltam, hogy akkor mikor úgy éreztem, hogy kész van, akkor előtte küldtem el lapoknak, és akkor így mondjuk az előtte való egy évben akkor így darabokban megjelentek, és utána egybe. egyben... Tehát először megírtál egy kötetnyit, és hát aztán úgy kezdtem. volt, Aha. igen. Tehát akkor mikor már elhittem, hogy igen, meg tudtam csinálni, ez jó, és akkor, tehát most ebben a regényel is úgy vagyok, hogy ezért szerintem már elküldhetnék lapoknak részeket, de nem küldök el, majd ha kész lesz, <gül> akkor elküldök, mert hát kicsit azért is talán, mert a visszajelzések azért úgy bezavarhatnak, és azt nem akarom. Igen, és akkor gyorsan ki is adod, miután elküldtél belőle. Igen. Belőle részleteket. Jó, nagyon várjuk, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. köszönöm, hogy itt lehettem. Most még meg fogunk hallgatni egy olyan zeneszámot, amelyet természetesen szintén te választottál, mint nagyon jó minőségérzékű koca hallgató, a The script a The Man Who Can be Move című számot, és most megköszönöm még egyszer neked, írónak, költőnek és irodalomtörténésznek egy, hogy eljöttél, és hoztad a szövegek, szöveget, és hoztad a számokat is. Önöknek, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. A jövő heti adásban Marton Éva fogja várni önöket, a Petrit íróról lesz szó, a vendég a zsűri egyik tagja, Forgács András, valamint a friss ott lesz, akinek a nevét pillanatnyilag természetesen még mi magunk sem tudjuk, úgyhogy annál nagyobb lesz az izgalom. És több lesz várni a jövő hetet. Én pedig most a szerkesztő, páimárk és a technikus, Burger Lajos nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok. A belső közlésben Bári györgyet hallották. my sleeping bag I'm not gonna move.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 Come by the guy That's waiting on a the girl. Oh, oh, oh, oh. There are no holes in his shoes, but a big hole in his world. Mm -hmm. Maybe I can't face as the man who can't be moved, and maybe you want me to But you see me on the news, and you'll come running right to the corner. Cause you know it's just for you I'm the man who can't be moved I'm the man who can't be moved Cause if one day you wake up and find it You'll be me, in your heart as you wander oh.